صغائ الجليسي <سؤال> باب ده بیان د غوګنیو د ناس له حدیثی جليسي د پارا د خبري د اغنا اسمرګني الذي ليس بحرامن هغه خبري چې حرام ني حرامو له وس غوګونی سي غيبت او شغل له وس غوګونی سي کنزور له وس غوګونی اې اوسره واژو اې کارن زلو غیبت د بل سپکاوی ته د جمعې د خودبینو میخه ها ا کارن زلو ته د بل سپکاوی ته د قران د درس نو میخه دګې په خبره ما چیچا په سې کارن زلې بده ردی وای خیس په کې بیا د آیات ترجمه شروع کی نو داناس خره کوئی کی نداب د آیات کیو نو باباې نو داسه خبرو ته غوګنی ول درس نه ولل علی قاری رحمتہ اللہ علیہ ذکر کړی چې یو سړی داسې غاډي ورې خبرې کولې موضوعات کبیر کې ناشړی منه کولم نو شواجی سړی غاډي ورې وایو زروور به سو کولای نشي ویله ضرورت نه لا سکے تا ایله ویله قرضولو د بلسبه کوي تر دین نوميخه نو یا غاړی ویچ نور حسین سره شو کولې خواغه خپل تر خونو شو کول دا خطیب ورته غوسه شوې ز بیان کو مته غردا کار کې نا هو دې به انصاف اخو سنت دی ذکر تر خو نو ويخته شو کول سنت دي ات ټول دروغه کنځلې وې وستا دې لسک غوګونې سم ور ولما دې الله خبرو ضرور نه ډکی وې غوګب کېدې خو الزی ليس به حرامن ا کدا شي خبري غوګ مکه دې ګره هر خبرې چې غوګ کېدې نو دا ګره اثر کې سببتم کنځل مار جوړ سباب واستام دغه عادت جوړ شي و انتسات العالم العالم والواعظ او وانتسات العالم والواعظ طلب د چپواله د عالم او د واعظ حاضر مجلسي حاضرنده مجلسه لکایوخه خبرې کوي ته درویش رونه خلق لک چپکا څه زموږه خبرې واو لري د دین په خبره پوښی ابن عبد رضی الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و ابى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلیو فی حجۃ الوداع فحجۃ الوداع کی فَحَجَّتُ الْوَدَىٰ كِمَا تَدَىٰ اللَّهِ حَبِیبِ صلی الله علیہ وسلم فرمائلیو وِي اِسْتَنْ سُوِتِ النَّاسِ دَا خَلَقْ چَبْكَ دَيْتَدِ دی چَبْكِ دُوْهُكَ مُقَام اے خَلَقِ وَلَىٰ چَبْكَ الْتُولِ مُتَوَجِّهِ کَلْ گُنَا فِي غَمْبَرِ علیہ السلام ساجی بحبروں کا وحی اللہ جدا بدا کی لا مواپس کی پس دا د ووهي درې الله ورتهخیرو چې بدا اومت به کارونه کوي لا تررج اوبادي کو فرن مواپس کې دی زما ن د کافر رو غون يې به بعددو کومرې قا به باین چې وي بعضې د بعضې دا خو کافر را باې مسلمان مړرکي نو مسلمان چرہ پاسی مسلمان مړکای نو د خدای کافر غنټکار کای نو ګره د حدیث دو ترجمه شي ک چرې مسلمان مسلمان مړکای او ته ګناه وای نو هو مجرم او فاسق شو اته دې کدی ته کار خیر وای اکارې ثواب ورته وای نو دیو حرام ته حلال وای نو بیا فدیه کافر کیږي لا ترجعوا بعد كفارا مگر زئی زمانه پس پشان د کافیرو دا بسنګ د کافیرو غونته ګرځي یا ضرب بعدکم رقاب بعدن چې و هی باز استا سو شټونه د بازي متفق علیه